Bueno, kaixo gabon entzuleok, hamen gaude, garrazika baten, bat hamen gobat ba, lampiskabat despistatuta rapatu dut, eta kit musika espero zuen, edo. Hori Or, da, beti desala musika purtsu bat dekin baina bueno, gabon guzti hoi, gaur da, eh, ama? Amar. Amaika, amar, amar, amar joder, bederatzi, amar. es, eh, jode, serako asaroren bederatziaren norren goguna, asaroren amarra. Bai. Ba hori, eta bueko eta ja 6 minutu edo. Bai. Bai. Eta horregatik ez dut musikari jarri, ba, komentatu dugulako pida ork ezpenapizka bat azkartxo egiteko, gaur albiste pila batekin baikatos, baita bia elkarrezketa bebai, eta orduan, ba, esan beharrekoak ba, kisue, garrasika eintzuten ari zaretela, irola irratian eundazazpi.gostean, zailo kontrainformatiboa, azteleen, azteazken, eta lasterbe hostidaletan egingo dena. Hori da gaurko 9tik 10 eta repikapenak beti urrengo egunetan, goizeko 11etatik 11 bitartean eta 3 egun bat ere badaukagu oraingo hauetan. Bederak urrengoaren urrengoan goizeko 7etan, ezta? Hori da gurea, gure kasuan, haste azkenean, goizeko 7 beba, be bagarrasika entzunez, ba, esunatzeko aukera ere badaukazu. Badaukazu eta badakizue komentatu dugu Juan Bentzun dozu, eh? ba, gurekin kontaktuan jartzeko garrasika.info@gmail.com el vida de abuela beba irratiarekin kontaktuan jartzea beba ibadagoela e-mailes, sindominio.ne, telefono zenbakia bederatxila horra ogeita bat, irurogeita marri irurogei, eta weborria horria irugoikoitz.sindominio.net barra irola, hor bai pozka zuztiak ere, informazio eta zuzenaren entzuteko kera baitere. Bai, eta orain bai musika piskatxoatekin nutziko zaituegu, albiztei paso eman aurretik badakizue, irrola irratian musikalibrearen aldeko autua egiten dugula, go irratzaio honetan ere bai. Eta gaurkoan bidai lagun izango ditugu Bunmaras taldekoak. Ba, hoize, esandakoa, ba segituan hasiko gara albistekin, tita baten hasiko gara, eta ba lehenengotaren komentatzea, ba Basurtoko, bueno, etxeraten webgunearen bitartez jakin dugu, Basurtoko ospitalean dagoela, mm. aitzol gogorza euskal preso politikoa, birika tromboil, baten ondorioz. Mm. E, azaroaren bostean, basurtuko ospitalean ingresatu behar izan zuten aitzolgo gorsa, horere tarra arnaz Eta azaroaren zeian, birika tromboembolismo bat e, izan, e, bueno, izan zuen, ba, birika infarto bat dena. E, oso krizilarriak dira... E, izan dituen biak, eta momentu hospitalean jarraitu beharko ditu infartuaren inguruko froak egin arte. Hori dela eta itzolgo gortza preso gaixoa, larria basurtoko hospitalera e, eraman behar izan zuten komentatu dugun bezala, eta itzolgo gortza larriki eri dauden amarre euskal presoetako bat da, e, obsesio konbulsiona asmen larriak jota. Berriki epaile kuko egin diote, ba, bai eunda eun puntopigarren artikuloa eta bai zigorraren etenaren ezartzeari. Etxeratek beste behin aitzol eta bere zenitartekoek pairatutako eskubide urrak salatu nahi du eta larriki gaixo egonarren espetxan mantentzen dute aitzol. Kalean beharko luke gaixorik dagoelako. Kalean egoteko eskubidea duelako. Bero esasun egoera eta espetxea batera ezinak direlako. Aspalditik piztu zuela etxeratek kasu honen inguruko alarma gorria. Aitzolen egoera krudela eta basatia da. Zitala da, larriki dauden euskal preso politikoek, Espainiako eta Frantziako gobernuek duten jarrera. Osasun eskubidearen kontrakoa erabat. Eta horrela jarraitzen dugu represio blokionetan, kasuanetan, sare sozialetan, terrorismo agoratzea egotzita amaika laguna txilotu baitzituzten, e, euskal herrian, guardia sibilak eta guztira, hogeita bat, esp, e, ep, Pa, la, bueno, honen txebertan pasatu zentzen bat e, guztira, hogeita bat izan ziren, ez, ez, que, bueno, e, historia guztia hasi zen, e, armiarma operazioarekin apiriaren hogeita sortzen, hogeita bat laguna atxilotu momentu horretan, eta kausa, kasu hau, e, bigarren fase horretan, sartu garan, on, bueno, azare sozialetan, terrorismo agoratu eta biktimetaz barre egitea leporatuta, emeretzi izan dira kasuenetan, e, bueno, e, atxilotuak eta beste bia usipetu hamaika e, horietatik meretsoetatik hamaika atxilokeeta Euskal Herrian eman ziren e, zazpi Bizkaian bibilbon eta bana ondarroeta Portugaleten, adibidez beste bi nafarroan gipuzkoan bat eta bestehal gazte zen Gaontzeko atxiloketa kasturias zen herrialde kata gaztela eta leonen gaztela mantsanan Madrilen galizian eta Andalusian eman ziren. Eta guztiak libre utzi zituzten egun berean. Esan behar da Iruñako atxilotua lain.org agerkariko gazearia dela eta, aurten atxilotzen duten hirugarren aldia dela. ingurukoeko haittu dute kasetari gisa egiten duen lana oso jarraititua izaten dela eta askotan jasarri dutela. Gateizen atxilototakoak Carmele azkarraga izena du, be bueno, agertu zen mediotan e, bere iritzi ematen eta kriston e, arridurarekin gainera, eta esanez bonu bueno, berakkinez zuela, be dietela esan zehatzmehat... Ze tuiten gaitik edo, ze txioeren edo atxilotu duten, baina berak ez duela inoiz, ba horrelak horik egin. Ondarrun e, aritze gurrola antxe bat zuten, e, kalean zijoala, kaleez jantzitako poliziak eta portugaleten txomin jil. Gaino antxeko atxilotu izenak ez dituzte sagutara zi, baina guztiak kaske daudela, ba esan dizuegu jada. Eta horrengoan um, terrorismo mota oro goratzea egotsita egin e, e, e, e, dituzte txiloketak, eta grapo alkaeda edo terra iure erakundei ustez gorazarre egitea gaitik. Alerez, arekada selektiboa dela salatu dute imat lagunek zaide sozialetan, esaterako ez dituztela ikertu galen aldekomentzuak, eta operazioaren enfazen horreita lagun atxilotu zituztela esan dizugu, horietatik amaboste Euskal Herrian izan ziren, eta... E, A, bueno, antzemandako pertsona horien eh, hainbaten aurkako gauziak artxibatuta daude eta bueno, ba, badago ere, badibidez sortopatu.info atariko blogaria izandako Aitor Martínezena ba berea bueno, artxibatuta zegoen. Eta bueno, batxiloketak salatuta diarazpena eskatasuna al derrikatzeko mobilizazioak egin ziren Euskal Herriko enbaterri eta osotan. da albisten gaiarekin jarraituz, ba komentatu, ba Ostirala Larrazaldean dispertzioaren aurka eh sarea sortu zela deustuko frontoian, eh lagun inguru horrela sortuta eta ba bueno, dispertzioaren aurka ba Kalean egindako ba, moli, mobi, deustu arren mobilizazio bat izan zen hostiralonetan burututakoa. Sakabaneketarekin amaitzeko beharra espimarratu zuten, ba, frontoian egindako ba, mozaiko baten bidez. Euskal Presoi eta deportatuen enezkubideen aldeko sare erritarra, irailaren hogeian aurkeztu zuten miribilan, eta bertan dispertsioarekin amaitzeko beharra aspimarratu zuten eta arlo politiko, juridiko, kultural, instituzional eta akademiko ezberdinetako erritarrek parte hartu zuten bertan kitaldearen bidez, apirila era bitartean, sakabanak bukatzeko emango diren urratzak kaleratu zituen sarek, besteak beste dispertsioaren liburu argitaratzeko asmoa erakutzi zuten, eta Euskal Herrian ematen den eskubide urrak eta modu argian asaltzeko asmoarekin. Azaroaren batean liburuaren bosteun mila aldeak preseudela jakinara zuten. Dinamikak aurrera pausoak ematen jarraitzen du, baita erri zein ere, eta esan bezala hauztiralean arratzaldeko saspiretan deustuarreko euskal preso politikoen aldeko e, bueno, alde hausoko frontoia bete eta mosaiko bat egin zuten. Eta bueno, E, represioaren gaiekin jarraituta, ba, komentatu, e, irumia pertsonatik gora batu zirela asaroaren sortzean iruñean, segiko kide izatea egotzita epaitzen ari diren nogeita sortzigaztei ba, bezadierasi, epaik epaiketa politikoen kontra egin eta eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzeko. Eta? Zapi hile orde globo zeintzapel laranjek bete zituzten Antoniutitik merindades plazara niodoazen kaleak, oiko pankarten ordez manifestazioaren buruan bigazte ilara joan ziren, hogeita sortziak ere libre eta stop juizios politikos leloa zera maten kamisetak jantzita. giroan egin zuten protesta. Martxaren amaieran erria arrezia egin, zu, e, egin zuten epaituak erdian zirela. Ondoren, esian taldeko bikidek milaka, e, milaka gara kantua josuten eta, bueno, ba, guztionen ba, jarraipena 8.info egin zuen. Eta, bueno, eneko bilegaz gazte e, bertan, ba, esan zuen, epaiketa gogorrak izaten ari zirela, maider kaminoz herria erriarresiko kidaren hitzetan, iruñeko eta eskualdeko bederatzi gaztek, egin beharko diote aurre zei urteko kartzela igorrari, euren lan politikoagatik. Horregatik, uste du, garrantzitsua dela Kart, kartzelaratzeak geratzeko herriar izendo bat sortzea eta aren ustez espainako auzitegi nasionalak eta PPk jendea jardun politikoagatik atxilotu eta kartzelerat kartzeleratu kartzelera nahi ditu. Desobedientzia erabiltzeko pres gaude, naiz eta gure helburua puntu horretara ez iristea den. Esan zuten. Eta hau pasaden e, urriaren 25 bostean gertatu zen e, Remi Frais e 21 urteko gaztea polizia frantsesaren eskuetan eraia izan zen Cibenseko basoan, Testeteko Satsonaldean Frantsiako egoaldean urtegi baten eraikuntzaren kontra izandako protestetan. 7000 pertsona inguru elkartu ziren testeten, erresistentzia jardunaldi batzuk antolatzeko intentzioarekin eta urtegiko obra atzeratzea ere atzeratzeko nahiarekin. E, poliziaren erasoeten gaben aurrean. Gau horretan poliziaren eraso berri batek iztioak eragin zituen, polizia eta manifestatzaien artean, eta estatu frantzeseko indar polizialek gomasko pilotak, zorabio eta eta gazlakrimogenoak erabili zituzten. Remi iztio hauen ondorio zilzen, garranada baten estandak bizkarrean jota. Eta, bueno, ba... Iruinan elkartu ziren manifestariek, ba, zera esan zuten zalaketa moduan, berriro ere gorputz polizialek erantzun kisunak ekiditen dituzten gertatutakoa eskutatu eta gau horretan bizitako indarkeria aipatu ez esnaian. Remiren erailketa poliziak isandako represio basatiaren ondorioa besterik ez da izan, amalurra defendatzearen eta kapitalismoaren azpiegituras untzitzailei aurre egiteko borrokan. Eta, bueno, beste alde batetik Eta poliziaren aldeko beste erailketa baten arira esan behar dugu dimititu, dimititu egin duela aldekoa ertzintzako buruak kabakasi zutenari operazioko arrdu dadunak e, bere dimizioak ez daukazerrik ikusirik ingo kabakasen nausiarekin baina go bueno, gutxienez, ba, esan dezakgu Jorge aldekoak biuan ba, e, amairukoa azaren izendatua izan zela ertzaintzako buru eta Bueno, ba, intendente, intendente kategoria galdu du eta komisario kategoriara itzuli behar izan delako orkestu du bere dimisioa. Asuntoa da, Euskal Autonomia Erkidegoko ausitegin epai bat dela eta galdu duela aldekoak intendente kategoria eta hau imigetan e, intendente kargurako egindako azterketan jokoan zeuden amar postuetatik amargarren alortu zuen e, jorja aldekoak eta amaikagarren geratu zen ertsainak elegitea esarri eta ari Arrasoia mandioxitegiak. Orduan bueno, ba egoera hau dela ikusita eta intendente kategoria galdu dela Jorge Aldekoak e, dimititzea erabaki du, baina beste bost e, intendente erako postu atera dituzte eta bueno, ba erabaki du e, parte hartuko duela e, eta berriz berreskuratzen badu, ba, ez du bueno, esaten esa du itzuli itzul daitekeela bere postura eta momentu ez dute bere bere lekua beteko. Onota bueno, joan den astean gazte izen emakume bat hil zuten, eta, bueno, asalatu, gogorki asalatu zuten ainbaterritarrek, eta mobilizazioak jonden hostegunen egin ziren Euskal Herriko hainbat eta usotan, ba, astelenean gazteizen gert, e, gertatutako emakumeren hilketa salatzeko. Euskal Herriko emakumen munduko martxak ditu zituzten mobilizazioak, emakumeen horkako indarkeria adierazpenik larriena dela deritzogu, baina indarkeria sexistak mila urpegi ahots eta adierazteko forma ditu eta ezinbestekoa da erasoen aurrean salatzea eta gogor erantzutea. Deialdiari jarraitu, zer guzkal herriko hiriburu eta herrietan egin ziren protestak. Eta beste hainbat herritan ere. Eta, bueno, aztelelein aurkitu zuten emakumea hilik, gazteizko sanmartin hausuan, indarkera esan tzuekin. Eta poliziak emakumearen bikotekidea txilotu zuen, hilketarekin zer zuelakoan. Bilbon neun bat e, lagun bildu ziren, e, arriagako plazan. Eta, bueno, esan dugun bezala, baita donostin, gazteizen, irunnen, irunian, lekitzono jartxunen, tolosan eta zarautzen, ba, egin ziren elkarretaratzeak. Eta, gazteizen jarraituta, ba, esan behar dugu maroto alkatea deklaratzera deitu dutela, gorrotoa bultzatzea gaitik. Eta, bueno, oso, sarrazakeria taldeak, salaketa eta jarri eta gero erabaki du esku hartzea Juan Kalparsoro Euskal Autonomio Erkidegoko Fiskal Nagusiak, Kizarte laguntzak mugatzearen alde Javier Maroto gazteizko alkateak abiatu duen kanpainaren testu inguruan dator deklarazio hartzea. Etorkinak ditu jomugan alkateak eta adierazi zuen batez ere laguntza sozialetatik bizi bizirela atzerritarrasko lanerako eta integratzeko batere azmori gabe. Argeliako eta Marokoko inmigranteak aipatu zituen bereziki. Adierazpen horietan bi delitu ikusi ditu sos arrasakeriak gorrotuara bultzatzea eta etorkinen eskubideen egitea. Kalparsoro fiskal nagusiari iritzitzaion salaketa eta idatzen zale gazioak orkesteko eskatu zion maroto alkateari. Jaso du idazki hori, baina ez du aski ikusi. Horregaitek daitu du deklaratzera ostegunerako. Bilbon deklaratuko du gazteisko alkateak eusitegi nagusian. Salaketa bat daukan daukanez bere aurka abokatu eta guzti joan alko du eta gaur bertan Maroto ke itxe indu eta esan du bueno esdiola inori barkamenik eskatuko noski alk epaiaren orrera juango de baina baita ere adierazi du badiru dila munduan bizi garela non sos arrasakeria bezalako elkarte batek marotori burua mosteko eskatu izan eta eztaudela bueno epaitegian eta bera aldiz, ba, bueno, esaten duena es, gizarte laguntza kontrolatu bar dila eta horregaitik bera epaite, epaite gira joan mar dela. Eta bestalde batetik eta unen arira ba... Bueno, baina gogoratuko dugu es gazteiz enkaran aboa ditzen diotela igual lo emboriburu da adageien bat ba, jaten emotiagatik eh, bai jendeari, es un poco de bo... acto social ozan da, akcien social. Oria, <risa> <vai>. Eta bueno, <risa> eh, marotoren adierazpen guztiaguen arira, berak ere horre proposatu zuen, ba, ba gizarte tik, es, jendea atu aldebatosatzea eta bueno ba, ba, gizarte laguntzen mugatzearen aldeko ez plataforma bat sortzea du eta hori gertatu da eta bueno ba laguntza justuagoak iseneko plataforma hasi da lehun urratsak egiten interneten webune bat sortu dute naiz eta oraindik ez uten informazio horik eman taldeari buruz Javier Maroto gazteizko Alkaterena Itxala oso nabaria da eta et, et, bueno plataformaren Twitter kontutik Alkaterenain bat mezus zabaldu dituzte adibidez Diru sarrerak bermatzeko errenta dute jo puntuan. Azken hilabetetan laguntza hori mugatzeko eskatu eta eskatuari da Maroto Alkatea eta ez du babesik parlamentoan gainerako talde guztiak kontrabait ditu eta herrik herritarrak mobilizatzean ideu orain. Bidea plataforma bat sortu eta sinadurak bildu legebiltzarriari aldaketa eskatzeko Hogeita marmila sinadura behar dira horretarako eskaria herriekin bide legegilegi aurkesteko. Marotola taldeak jakinarazi du dagoeneko 200 voluntario da Euskala, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta taldearen beraren aurkezpen ofiziala datorren naztean egitekotan dira. Gizarte laguntzen inguruan marotok sortutako iztilluaren ondoren, beste gora bera batzuk ere izan dira gazteizen batetik, inmigranteak refenatu zituen gizon bati erasu egin zioten gizarte txe batean, bestetik autobus gidari batek, galarazi egin zion garraio publikoa erabiltzea andrazko bati burka jantzita zera, zera Areago, gidari hori ere sinadurak biltzen hasi da, burka dara autobusera igotzea galarazteko. Eta, bueno, ba, komentari gabe do gai onen inguran ez, ba, bestean lagun batekin hitz egiten zelan, E, bai, zuk azkenean sindurak eskatu dituzun nahi duunako ez, baina berak eskatzen ari da burkarekin autobusera e, jendea ez igotzeko sinadurak beste burka daramaten horiek eskatu dezakete e, sinadurak autobusako goizero o, tiporen gainetik pasatzeko ez da eta hogeitaama hogei mila sinadura lortu ezez bueno, azkenean naituunaren gatik eskatu dituzu sinadurak? Bai eta bueno, eta PePEEC bere estrategia oroko rau garatzen jarraitzen duen bitartean ere ba, komentatu nola ezlangabeziaren datu berriak eldu direla eta mu Gaztizen ez dakigu egongo diren kontuak horrekin Baina, bueno, Bilbon izango balira ba, e, igual eukiko lukete sektore berri bat, ez? Ba, ornun kakata kakatamezu xenofobo guztiago eksartu. Izan ere, ba, Bilbon goransko joera baitu, bez, beste ilabete batez, izan baitu langabesiak. Iraileko datuekin alderatuta langabesiak gora egindu urrian beste bain ere. Eta orokorrean sektore guztietan emanda da e, daikuntzan izan, izan ezik. Estakigu igual estelako ya penas lanik egongo edo miribillakoekin jota fuego daude lako, eta milak eta milak harien boten diotelako lan abate Honetan, ba, hilabetu enten, hori pertsona gutxiago daude, lan egin gabe e, ba, bilbon guztira honek hori eta maika bueno, hori eta maibi kasi lagun ba, egiten ditu lan gabe zian bilbon irailean ira baino Eunda berrogeita hamasei pertsona Ah, bale, parkatu ez, ogeita gutxiago daude Langabezean parkatu eraikuntzaren sektorean Zer bilbon irailan, bain, e, irailan baino Eunda berrogeita hamasei pertsona gehiago daude langabezean Ezan bezala, bagorakak sektore guztietan eragindu e, Eta, bueno, gehien bat, eta hau sorprendentea dirudi Ba, nekazaritzan bosteunda larogeita e, Laguntzeuden langabezean Hasta que ni Bilbo parkatuko idazuen niregin ignorantzia, baina harritu egin nau datu hau ezagutzeak. Eta ba bueno, ba hoize da ba, langabeziak, ba oi, langabeziak prometitzen digun etorkizuna. Ezkenazteetan bezala denborarekin justu-justu gabil, ez dut, askar jarraitzen dugu albistekin ea gauekolonengol karezketarekin naskaitezken, gainera ez que ez dizugu eta esan gaur, zer izango dugun elka baina bueno, ja ilu... dugu programaren struktura baina ez dugu, bañas, esan, duu, esan, edukia, baña, así, baña, bueno, ja eh? onain el dugarela, aguantatzen zareta, purtua eta sorpresa, sorpresa. <risa> da bueno, bergarako gaztetxea da purtutela, kontatxera gatoz orain, bos mil euro inguruko kaltea eragin ez, Eta hau pasadan astean, azararen bostetik zeirako gauean e, gertatu zen. Eta bon, salak eta jarri dute... Gasttetxeko kidek balio handiko inbatgaio eta material eraman zituztela tartean ba, musika ekipo hon ba, bat ordenagaioera mangarria argazi kamera eta dirua Guztira, guztira 5.000 mila bat euroko kaltea eta gertatutakoa herritarren kontrako eraso moduan ulertzen dute e, norkapurtzen ditu etxeko sarraiak Kartzela sarreko sarraiak ate asko ireki dizkigu bergarako eta beste hainbat herritako lagunei eta kolpe gogorra izan da gourko eraikin zaharra eta bertako proiektoko maite ditugu onttzat adierazi zuten gaztetxeko lagunek eta ere ziurdirea lapurretaren aurrean, herritarrek beren aletxoa al jarri, zegoerari bueltamatea lortuko dutela. Honen aurrean, zaindu, elikatu sortu, asmatu, dantzatu, eta ere jarraitu dezagun. Eta bueno, gaia aldatuz, bagoaz... E Bueno, ba, kasu honetan ekologi, ekologismoarekin edo, eta ba, e, urkullu lendakariaren ekitaldi bat, eten eta atxeteren aurka protesta egin zuten kurtxalean joan den astean, eta hau donostian gertatu zen, eta urkullu lendakariaren ekitaldia eten, eta atxeteren bueno, aurka protesta egin zuten mugitu plataformako saspikidek. Euskoia aurlaritzak antolatuta, bost, bogeita bost urte jasangarritasunaren alde ekitaldia egin zuten, eta lehendakaria dakaria holtzaraigo zenunea baliatu zuten zespilagunek proiektu txik aurrean desobedientzia aldarrikatzeko. HTren aurka oihu eginez eta HT jasangaitza eta EJ hipotekak ideatzi tasutuen kartelekin igo ziren oholtzara. Eh pare bat minutuz ekitaldia eten bat ere lehendakariaren segurtasun zerbitzuak ekintzaiak askar eta oso modu sakarrean bota situtztela salatu du mugitu plataformak. Eta bueno, bain kanpoan gustiak identifikatu zituzten. Eta irakurriko dizuegu, bueno, mugitu mugimenduaren ogarra jasangarritasuna egungo gesurrik handienetakoa da. Baliabideen xauketaren petroleoaren gailurrean, gailurraren aldaketa klimatikoaren eta nola ez azpiegitura txikitzaile eta ezbeharreskoen inposaketaren aroan bizi gara. Azken horien artean HTA dago. Hala ere, egun jasangarritasunaren ideia markak, produktuak eta zergaitek ez politikak publizitatzeko erabiltzen den esena toki ideologikoaren parte izatera pasada. Egun Eusko Jaurlaritzak jasangarri gisa aurkezten du or arrokeriaz bere burua eta bitartean hta bultzatzen jarraitzen du Euskal Herrian inoiz egindako azpiegiturarik txikitsaiena Ingurumena, gogo erasotzearekin batera, zuloak barne, baliabideen sauketa ekaragarria dakar, materialena, energetikoa, ekonomikoa, guztion guztionetorkizuna, hipo, hipotekatzen duelarik. HETaren aurkako mugitu mugimendutik, mundu honetan jasangarria den bakarra, gobernatzen dutenen hipokresian azkagarria, besterik ez dela salatzen dugu, gaurkoan, pnv eta bertako inugurku joleendakariak, eta ana oregik ordezkatzen dutena. HET dezo deitzen dugu, Eta obren bere alako gelditzea exigitzen dugu. Eta bakarrik geitzea kasuanetan tartarik egon ez zela. Hmm, ez dute gozatu ez gorko protesta eguna. Baita jarraituz, ez ba ekologismoaren gaiekin ba komentatu araba garoinarik abe E, ekimenaren arira, bagazteizen gizakatea egintzutela larun batean, zuriaren plazatik iberdro bulegoetaraino. Naroinako zentran nuklearraren jabetako bata iberdrola, eta berriro martsan jarri nahi duela, ari erazidu, 2018 margarren urter arte. Elektrizitate hor nidura iberdro larekin hartzearen aurka, agertu ziran bertaratu takoak, Eta horren ordez, energia berriztagarriak darabiltzaten kooperativen alde ba, egiteko dela luzatu zuten. E, kolektiboko bozere maietako batek ere komentatu zuen, zentrala berrirekitzea arduragabekeria gabekeria korporatiboa dela, eta garoina inguruan bizidiren pertsonen segurtasuna arriskuan jartzen duela ere bai. Oaz internacionalda azken bi albiste azkarrekin eta kasu honetan e, Palestina eta Israelen egoten bueno, ba, ba, diren e, lizkarrak eta bueno, ba, zapalkuntzaren ondoriozko e, albista gira ta bueno, badakizue Israelgo polizia kaste Palestina ratizuela eta bueno hasiz Jordaniean tentsioak igo dira ba, protesten protestenarira eta hori ba, e, orain dela bi aste gertatu zen erailketa horren ondorioz larun batean ba, manifestaldia e, egin zuten e, Palestinan eta bueno, milaka pertsona batzu ziren Kafr Kana herrian, eh, Cair Aldin Hamdam urteko gazte palestinarraren ilketa salatzeko. Tentsiuneak egon ziren eta hiru pertsona atxilotu zituzten. Eta Rauf Hamdam gaztearen aitak eh, bueno, adierazi zuen bere seme arabia izate ateutzagitik era dizutela eta espoliziaren ez jokabidea ezuela, ezutela, ez poliziaren jokabidea barkatuko Eta, bueno, ba, poliziak igorretako komunikatuak dio jamdanek labana batekin era a gente bati eta horregaitik erari zutela. Eta Israelgo egunkari batek E, aldiz, segurtasun oportas kamera batek hartutako irudia kargitaratu ditu eta bertan ikusten da Gaztea tiro sil ark ies egiten zuen bitartean. Grabazioan ikus daiteke nola Gaztea polizioa autora hurbildu eta leihora joaten hasten den, la bat eskuetan duela, baina poliziak autotik irdeten diren unean Gazte Palestinarrak ies egiten du. Jamdam Larri Sauraitutara mansuten hospitalera ostiralean eta larumbadoa izango izan ilsen. Eta beste batetik, eh gerrakrimena izan zela Israelek askatasunaren ontziari egin dako erasoan azioarteko e, zigora arabera eta ebatzi berri du esan dugun bezala azioarteko e, zigora ausitegiak azaroaren e, zeian argitaratutako dokumentu baten bitartez erasoa gerrakrimentsat jotzeko ontzietako aktivista guztiek zibillen estatua zutelako eta azioarteko legediaren babes azutelako argudiatu du azioarteko zigora ausitegiak alere ausi, ausitegiak ez du, ikerketa formalik abiatuko Haienesanetan epaitzeko moduko larritasuna ez uten gertaerak direlako dagokien haiek epaitzeko eh e, eh nazioarteko eh honek bai que Jugoslaviako kriminalekin edo ukiko dut elan desente edo suposatzen da hori hori argudiatzen dutela eta dagokien estatuaren esku utzi du eh, hau da israelen aurkako prozesu judiziala egiteko aukera. E, bai, hori, hori, da, hori da asuntoa, ez da beste haitzakia. Haizuk, eta, eta bueno, gazara, amarmillatona laguntza humanitarioa zera sei zeion Israelgo Israelgo armadak egindako erasoa izan zen 2000 marreko maiatzaren hogeita maikan eta hogeita ma birri aldetako saspirunda berrogeita marrekin txai inguruzi joazen itxasuntzi horietan. Erasoa nazio harteko uretan egin zuten, kostaletik berrogin milara eta maika zauritu eta emere lagun hil zituen Israelgo armadak. E, Mabi marmara gertatutakoa gaitsetzi du e, nazioarteko epaite honek eta 2000 eta Mabian Espainiako usitegi nazionalak erazua gizarteriaren aurkako krimena zela ebatzi zuen eta gobernuari elarazizion kasua e, nazioarteko epaik e, e, joazkeia izena hastu duz e, nazioarteko zigorra usitegi honi bidaliz e, ala ez erabaki zezan bueno. eta nazioarteko Jobe, eh, sigora guztiak eh eh bueno, ostean ikusteko dago ea estatuek ausiari helduko dioten ala orain arteko isiltasun konpliziarekin erantzungo ote duten. Bueno, Oren txevera, labaten joango gara eguneko lehenengo elkarrizketarekin. Abenduaren amairuan ospatuko da ondarrun eh, Euskal Herriko seigarren... emakume bueno, eh, abertza lehen seigarren topaketa edo... Bilgune feministaleen seigarren topaketa. Seigarrena... Gar, sei Seigarrena bai, bai. <risa> Ez koin justo piztu zait, baina bai. Eta, ba, bueno, ba, bilgune feministako kide batekin elkarrizketa egiteko aukera... Artuko dugu, kasu honetan. Eta, bueno, ba, oraintxe joango gara deitzen eta kontaktuan jartzen. Eta bitartean, utziko saitu egu, ba, Bilgune bilgun efeministako kidek ba, topak eta ue ba, bombo pixka bat emateko eta prestatu duten bideoa. Emakume egin haute edo eraiki. Ez naiz, alabai. Transa naiz eta kuirra, edo ez, akaso gara, izanik beharraldu nire izanak. Ez dakit non sortu nintzen ez da noiz ere, beti egon garen hemen edo bapatean agertu ginen, mundura, jaio gintuzten edo jaio egin ginen, baina hemen gaude. Izan naiz bizitzakendu duena batzuetan besteetan emateko. Guta, izan naiz, garbitzailea, etxeko handrea, eskalea, kale musikari, ameslari, langa be. Gaiztoa izan naiz, neure erabakiz. Izan naiz, kontratu sozialen menteko heterosexuala, bollera izan naiz kolektibotasunean. Erabakiz, eskuzabala eta autopropioz bihotzonekoa. Borrokatu direnak, elkarri, larrua joaz, zein mugaren bestaldean. Armatzat sukaldeak izan dituztenak, edota buru Gorputza minduta dutenak, garrasi egin dutenak. Maitatuak izan gara eta maite izan dugu, bakarrik eta taldeka. Hil egin naiz, behin eta berriz hil. Behin eta berriz berpisteko. Berpisteko eta ni izateko, berpisteko eta guk izateko. Gutasunak egiten nahuelako libre. Elkartu ginen, hau aldatzeko. Bidean gaude, zirenak eta garenak. Zu eta ni, denak. Jostorratzak tantzan ipin dituztenak ekara. Bueno, ba, espotau entzuneta gero, badaokagu telefonaren bestaldean gure gaueko lehenen gorkarrikatatu da. Gabon! Gabon! Ondo entzuten duzu? Bai, ondo. Oso, ondo, ba, bueno, eskerrik asko lehen bizi gurekin egotea gaitik, gaueko ordu hauetan ordua huetan. Eta, bueno, hazteko, ba, hori, ba, komentatu dugu, es? E, ama bi urte igaro direla, bi feminista sortu zenetik, eta, bueno, ba, bimila eta urte honetan, ba, asierako estrategia hori birde finitzea, ba, erabaki duzue. E, zentu dira horretarako arrazoiri nagusiak? bueno, ba, arrazoi nagusiak edo ba, bueno batez ere da ba, e, Euskal Herria aldatu dela feminismoak ere bai feminismoak pluralean aldatu egin direla dez eta bueno ba, baita ere ba, patriarkatuak ere bilatu ditu re forma edo sirrikitu berriak ez bizi dauteko edo mantentzeko eta eta bueno bazkenean bi mila eta bigarren urte horretan Planatu genuen e eh, proposamena edo plan esrateko hori ba, bueno hiroitu zaigu eh, funteskoa zela, ba pro bat ber edo mollata edo gokitzea ez. Epatu dituzu, bueno, aldaketak es, e, ba, e, bueno, ez, bizi dugun, ba, kapitalismoaren, bueno, krisisia liedo ez es edo kapitalismorin e, beste beste vuelta Batman es gizartean beste vuelta Batman vuelta de tu mercado en mandion honetan alde batetik eta beste bat esan du duzu mesala Euskal Herria aldatu da es, orain beste egoera politiko bueno, berri baten gaude urte asko eta gero, e, zein egin egin eragiten dute ba, bi gauzauek e, ba, fe, feminismoen esan duzun bezala laketa horretan? <hieres> bueno, ba, hola norokorki, ez? eta gainetik esan da, bueno, ba, uste dugori, hori e, da dagola egitura esko krisi bat, ez? ja nabarmena dena, ez? Eta, eta denok bizio guna, testunguro ekonomiko, solid, politiko eta sozialean, ez, ez, ez, ez, ez, testengoroso horretan, e, egitur asko krizina barmen badago, eta ez bakarik euskal herrian, ez, ba, mende baldeko beste herria askotan ere bai. Orduan, bueno, neoliberalismo edo pasati horrek ez, e, emakumengan eragin zuzena, ez, eta, eta bueno, bizibaldintzen kaskartza e, edo duela, bueno, guk hori e, aspalditik esaten dugu, baina, bueno, berreztu egiten dugu, ez. Eta, bueno, bazentzu horretan horre ilusatu gaitezke, ez, e, guk beti ezaten dugu, aldaketak, Eman dira, emako meune bizibaldintzetan eta egoerak bueno, ba, ez dakit hobetu edo, ez, azkenengo urte eta eta markadetan aldatketak egon dira, ez, baina, bueno, guk ezaten dugu betiko sustraia edo mantendu egiten dela, ez. Eta eta gero, bueno, hor sartu gaitezke, e, baina, bueno, laburki holan esan daba, bueno, guk uste dugu orain lan produktibo eta reproduktiboen banak eta hitzela edo, edo, edo, edo mantendu egiten dela, ez, zaintzako lanak ere bai, ez? Osa, orain dike sistemonek ez ditu errekonozitzen, eta hortik esatortzen diren, e, bueno, ba, ba, beste hainbat eta hainbat aspektu, ez? Bueno, ba, seksuen arteko harremanak ere bai, e, be, e, ba, bueno, orain dik mantenduak ditendira, ez? E, modu hegemonik horretan, e, sexualitatea da nagusitasuna, ba, daukagumaitasuna romantikoaren ideia hori ere vueltaka eta gero eta indartzuago, indarkeria mantendu egiten da, botere harremanak mantendu egiten dira, Gero bizi baldintzen kaskartzea edo bueno, esanduan bezala, es, liberalismo farione tan basatione tan gaudena ba, eh orokorrean, baina ba, emakumeenganako baldintzetan, es, ba bai nabaritu ditugu. Gero ematen du berdintasun formalaren aroan bizi garela, es, eta bueno, aurrera pausuak diren arren, Eta Euskal Herrian zentratuta ere ba, bueno, ba, gure eskubide zide eta politikoak ez daudeen dikinola bermaatuak e, botere eguneetan oraindik ez daukagupur e, e, bueno, ba, bat ez gara sujetu ez, ez gaiitute feminismoak ez dute hartzen ez sujeto politiko bezela. Bueno, esteotipo genero stereotipoak konaindik mantendu nu egiten dira edo indarrean daude eta bueno, eta bar bat ez, e, instituzioak, familia, instituzio bezela eskuntza ere bai, hor ba, horrein ba, dike oso errotuta daude, patriarkatuaren ideiak eta bueno, ideologia hori, komunikabideetan ere bai, eta bueno, ba, denboraren percepzioa ere, azkenean bueno, ba, ba, guzti hori guk esaten dugu ba, bueno, aldaketak eman diren arren, ez, eta bueno, konki aztertoalitugun arren, azkenean betiko sustrai hori ez, eta neoliberalismo edo patriarkatuaren sustrai hori ez, ba dike indartzu dagola, eta horrein erroan, ez? Eh? gero beste halle batetik hori oro hartuta, ez? Eh? Hori eh, oro kortu ganezake, eba, bueno, euskal herrira edo beste hainbat bat eh, testu ingurutara, baina euskal herrira ekarri eta ere bai, bueno, zuko esan duzumeza la ba, ziklopolitiko berri bat dugu eta bueno, horre ere aldaketak emandira, ez? Eh? eta bueno, aldaketak emandiren arren ose, guk helburu berdinadukagu, ez? Eh? E, nahi gogu eskal herri feminista batez eh? eta hien darte edo alternatibo bat eraiki, Eta hor ba, bueno, ba, ba, iruditu zaigu ordua dela edo ere ikusteko politiko berri honek zehaukera. Dizkigun aztertzeko, es, baina baita ere zeus toporekin egin aldugun topo, es. Orduan ba, hortse gabiltza, es, e, kontestu horretan, eta, bueno, ba, horretiko topaketen jarraipena baldin bada ere, e, daukagun erronka potolo hau, es, ba, bueno, oso aurkotua eta... Eta kontestu honetara ekarri nahi dugu, ez? Bueno, hepatu dituzu, ja daiaia galdeatxeko genuzkan <laughs> gauza bilo baina bai, hepatu dituzu pare bat gauza alde batetik zan eh, duzu, zelan eh, topaketa hauek, zeigarren topaketa hauek, aurrekoetan oinarrituta daudela, ez? Eh, bai. Zan duzu, ba, bueno, eh, borda, dauzka zuen aurkezpen testuan edo topaketen testuan eh, desaten duzu, laugarren eta bosgarren topaketetan oinarrituta bereziki. Eh, mm -hmm. Zein da lotura hori, bueno, guk ezagutxeko apurtxu bat. Zip. Mm -hmm. Bueno, ba, aurrekoak bosgarren, bueno, hasi konek la, laugarrenetatik. Laugarren topaketa feminista aktolosan burutu benituen ez, eta horre feminismoan horokorrean identitate berriak hasi ziren sortzen, eh? transfeminismoa identitatean itxak, transgeneroa eta inguruan ninguruan, bueno, iruditu zitzaigun beharre beharrezkoa zela eh, apur bat eh, feminismoanen sujetu politikoa zein zene identifikatzea, ez? Osa, beti, oso, beti, hausnarketa oso potolotan ari gara, baina, bueno, E, feminista izateaz zer, ez, e, karten zuen, e, e, zein zen gure identitatea, ez, eta gero identitate edo gure, guretzako euskal feminismoa, ez, azkenen gu, feminismo montazko daude gu, euskal feminismoa izendatzen dugu, ez, gure feminismoa getekomodua, eta, bueno, ba bertan ze identitate edo e, parte hartzen zuten, ez, ba, seksu edo genero identitatea, klase edo kultura, etnia, etnia, e, eta, bueno, apur bat hoiek ere horien korrelazioa edo, edo, edo erlazioa lan duen nuen, eta gero sujetua, sujetua kolektibo moduan ulertuta, eta, bueno, horren inguruan aritu ginen, beti ere kontutan izan da, hori, ba, identitatea nitxetatik, eta eta eta, eta e, baidatuta, ez? eta, bueno, naiko interesgarria izan zen, eta e, aurreko, bueno, den, bosgarren topak eta feministak leitzan egin genituenak e, kontestu Kontestu berizibatean izan ziren ere bai, horre, e, bueno, ba, prozesu bat irekita zegoen euskal herrian, orduan duan gatazkaren kompon ere bai, e, ba, ba, gatazkaren kompon edo sartu ginen, horren inburuan aritu ginen, baina baita ere e, estrategia feminizten inguruan aritu ginen, ez? Oza, hau da, bilguneaz izenetik, eukindituen lanildo eta e, lanildoetan, zehazten e, aritu ginen, ez? Hor, Adibidez oso importantea izazen, ez? Ode, definitu genuen mo, zaintzaren inguruan, seksualetataren inguruan, eskuntzaren inguruan, e, bueno, hainbat hainbat hildotan, ez? saiatu e, ginen aurrera egiten, ez? Eta gure estrategiak garatzen, ez? Eta, bueno, hori oso lotuta dago, ze garren topak egin nahi dugun lanarekin, ez? Azkenean, hainbeste aldaketa eman diga, iruitu zaigula ba, E, guk el ditu zabaluta ditugu lanildo gusti hoeek eta gure subjektua identifikatuta baba dela garaia ere e, ba, bueno, gure bidea egiteko es kompleguri gabe eta eta irutelego feminismoa oso bizirik dagoela es egiturazko krizi eskoi jendarte honetan es eta orduan guk eh eh bueno ba, jendarte alternativa ere gaindu feminista Eta bueno, ba, bidean e, horretan sin gisten emakume guztiekin nahi dugu konpartitu gure harketa hau, ez? Eta eta gure helburua da bizitza bizigarri bat, ez? Eta feminista bat eraikitzea eta bueno, ba, nahi dugu ja zuta de oiee egon daiden, egon diren aldaketa horietan zentratzea, ez? Eta eta purbatzea estea, ez? Es? Um. Bueno, epatu duzu, bai asieratik eta, es, e, komentatu dituzun, e, gauzen artean agertzen dira zuek aipatutako hiru helburuetatik bi, bueno, suposatzen dugu, es askenean topaketagoetan ere, ba, usnarketarako denbora hartzen baduzu, e, bai, es, elburuetako, elburuetako, bat izango, elburuetako bat izango litzatekelar, erradiografia bat egitea edo argazki argi bat izatea, es, aldaketa, ba, epatu dituzun, aldaketa guzti, ba, buen eragina eraginaren inguruan, eta epatu duzu, ba, bai, alde batetik, e... Egoera, sozioekonomikoa eta horre patriarkatuaren irudiberriak ba, zeintzuk diren identifikatzea eta gero bestalde batetik Euskal Herriko ziklopolitiko berria eta Euskal Feminismotik je, e, jendartere du alternatibo hori eraikitzeak. Eta askenik, hirugarren helburu bezala aipatzen duzu e, feministen zarea indartzea horre ere, mm. bueno, ba, suposatzen dugu lan hondi egiten duzuela ba, ba askenean ez. E, fe, feminismo ezberdinak eta feminista diren pretsona guztien arteko elkarlan hori sustatzeko edo? Bai, bueno, alde batetik e, topaketa guetan e, bai, esa, bueno, ez dakite elgurua, bai, bai, gure elgurua nagoziak dira, ez? Di e, diagnostiko batetik abiatu bargara, ez? E, aldaketa pila bategon dira, eta horreban gure asmoa izango da erradiografia bat egitea, ez? egokitzea kitzea gaurregungo kontestura, ez? Gure irakurketa e, hainbat eta hainbatere, mutan oso saia ariketa hori egitea, baina bueno, hortan gabiz eta eta eta hori izango da, eh, hori konpartitzea eta eztabaidatzea izango da helburutako bat, Hortik abiatuta eh galdera eh, izango da ze estrategia jarriko ditugu martxan, eh? Ze estrategia jarriko ditugu martxan eta bueno, eh Euskal Herria bainagaita heren hasiertera begira, eh? Hor ditugu esperientzia pila bat, eh? Badauenak, existitzen direnak eta gure asmoa da hoe konpartitzea, hoe ekartzea, erabil ditzakegunak erabiltzea, osea hartu eman hori izatea, eh? Eta gero e, estrategia hoe que martxan, es estrategia jarri al ditugun martxan edo identifikatzen dugunean, ba, bueno, horria hibilbidea e, edo plana edo gure estrategia ere garatuko dugu, es. Eta horretan ezin bestekoa dena da ba gure arteko sare hori eh aktibatzea. Azkenean, Euskal Herriko bilgun feminista ese hisena ke seta endu ese izan dugu, andugu esto paune hiztea es Euskal Herriko emakume feministon topalekua izatea, da bueno, badakigu bebai, ba, Euskal Herrian feminismoa egiteko modu oso esbereina daudela, baina guretzako oso importantea da ba, e, e, feminista guztioekin hartu eman eta zare hori eraikitzea, ez? Azkenean denon ardura da eta denon artean eraiki beharreko Bueno, eskal herriak denon artean errekibar dugu eta denon arteko estabaidaz osatuko dugu, ez? Eta eta estrategia, estrategia hori konpartitu nahi dugu femini, eskal feminista guztiak, ez? Igual komentator bai guzu gainetik eguneko, bueno, ezen izango den egitaragoa gutxo gora bera, jende horiak bai. indesan? Bai, bueno, komentatzea hori, topaketak abenduaren amairuan izango direla, egun bateko topaketak izango direla, goi zean e, eta eta, bueno sortzirak arte edo, e, baina gero gauean ere festa bat izango dugula, guri be bai komentatu nahi genuen, ez, ba, bueno, hausnarketa eta estabai dengoan behar delako, baina gure arteko harremanak, eta, eta, bueno, ba, ondo pasatzeko tartea ere, e, bos, lantzea, bai, e, importantea ere bitzen zaigulako, ez. Orduan, bueno, goizean e, ongietorri eta eta estabai daien aurkez pentsu bat egingo dugu, eta gero lantaldeetan banatuko gara, ez, e, bueno, lantaldeak, ba, ez lantaldeak sortuko ditugu, gero lantalde, bueno, aurrera goa itxegingo dugunez, ez, ez naiz, e, asko sartuko, ez, e, gitarago useatzean, aurrera goa itxegingo dugu horretaz, baina, bueno, ondorioak e, denon artean konpartitu, eta gero arratzaldeko saio bat egongo da, bazkalosteko saioa, eta, bueno, bertan bai aztertuko duguna, gehiago estrategia, eta, eta gure unharriak edo ibilbide hori zehazteko, Ba, bueno, ba, zer behar dugun, zer dugun behar, edo, edo bueno, horren inguruan adituko gara, ez. Eta bai, esan nahi, nahi genuen, ba, bueno, izene matea ja azarroren amabetik aurrera irekiko dela. orduan duan, e, bueno, batopaketetan parte hartzeko izen amamberko dela. Prinsipioz, e, bueno, euskeraz izango dela, nagusiki, daiz eta lantalde batzuk gazteleraz ere egongo diren. Baina, bueno, itzultzaileak ere egongo direla, ba, bai, frantzez ez edo gazteleraz... E, hichu behar bear dutenentzako eta bueno, gero ere aurgen, aurgun edo aurtzaindegi serbitzua ere egongo dela. Eta bueno, ba eh ba gero lo egiteko lekua ere bai hondarutzik e, etzeli edo ba bueno, lo egiteko lekua ere irraztu bigutela, ba bueno, gauean parrandaan edo gure festaan geratu nahi dutenentzako, ba bueno, aukera hori ere badagoela esatea, ez? Eh? Eta bueno, gero printzipio ere dei zen Eh eh bueno, ba mabo est euroko aisangolitzateke la, eh, to parte hartzeko izen emate hori, baina bueno, gero ere bai, e, e, bueno, arazoak izango jendeak, edo, bueno, Arasoa ke aisangolitzeken jendea, aukera kere badaudela eh itxegiteko eta bueno, hori ere ordaindu ezin duen jendeak, ba ba bere gain hartuko lukela gastu hori, ez. Gero be bai ba, ba, ba bueno, komentatzea e, girotxe aldera edo topaketa guen girotxe aldera eta gaia apur bat gaian apur bat kokatzeko aurkezpen ezberdinak egingo ditugula, eh? zerrietan apur ba, bat topaketa hauek gerturatzeko jendeari eta bueno ez tabai bat bizteko eta girotxo hori berotzeko ez. Eh? eta bueno, ba, bizkaian batzuk zehazteke badau dere, ba, asko baditugula eh? zehaztuak eta bueno, igual interesgarria litzateke eh? ba, Ibot agudoko eh? gomen, zerrenda superluza eta nik esango nintzen ba, bizkaian, bizkaiankoekin bizkaian, bizkaian, eh, igual <laughs> Ba, bueno, esaten baituz igual, ai, ba, ba. momentuz Bai, bueno Bilbon badaukagu eta jarrita, azaroaren nogeta batean izango da, urkezpena zazpiterbitan, eta izango da bizkaiko emakumeen asanbladaren lokalean Ordu, ba, bueno, horrein godu urkezpen txobat, luntza eta gero bat orduan jendea, buz e, ba, animatzen dugu parte hartzera eta, eta bueno, ba, esperudute bertan ikusiko garela Gero... E, bueno, deialdiak naiko zabalduko dira bebai e, e, pues haren bitartez edo kartelen bitartez Orduan igual komendatzea ba, Portugaleten bebai aurkezpena egingo dela Barakaldon bebai Ugaon, Orduñan, Bazaurin Igorren bebai, Leioan, Algortan, Irandion Ondarruun bertan, Lekeition eta Markinan Gero beste batzuk zehazteke daude oraindik Baina, bueno, hiekin e, interesatu zaudetenak detenak bena den E, bueno, ba, bilguneko guergunean edo, edo topaketetarako sortu dugun blogean bebai informazioa topatuko duzuela, ez. E, blogaren izenda, bimila malau topaketafeministak.org da. Ordu ma, ba, bueno, bertan badago egitaraua ja prest eta kontzultatu bezakezue, eta, bueno, ba, ba egongo diena aurpezpenen berri, zehatzago bebai ikusiak duzuet. Joba benetan e, ez daki da bost minut hauetan super onda saldo diguzu guztie eta igual esan du zuun bezala bon bueno, abenduaren horreraago abennduaren amairu hori hurbiltzen denan ba, berriz zito dugu igualia ja, apur bat jadrdu naldien gain e, zehatmehat eta bon ba, bueno, gure partetik beti bezara eskertzea gaur gurekin egotea etagirrrati e, libra den denez pues e, mikroak irekitan nauzuna botatzeko. Jo ali ba, eskerrak zuei tartea hau eskaintxagatik eta eta goro bueno, gure. Feminismoaren gulko gaien, bueno, inguruan edo beti egitu bezuen jarraipen zunagatik eta interesagatik. Eta, bueno, ba, besterik ez, animatzea, e, ba, emakume guztiak, e, bai aurkezpen zen abenduaren amai doan daukagun erronkapotolo honetan parte hartzen, e, denon beharra dugula, e, eta, bueno, ba, denon, denon artean edaik nahi dugula, ez, Euskal Herre hau eta, bueno, ba, ekarpenak eta... Be, behar beharrezkoa berreskoa ditugular eta bueno ba horize, ba, nire se ni partetik hori se eso te Osondo va ba, Gaboneta eskerri Ba eskerri kasko zuei eh begitan venga un rengo ararte Vale agur Bai agur No, eta orain segituan jarriko dugu gaurko bigarren elkarrizketa, gaur arratzalean gerra batutakoan, eta gabon entzungo duzuden aurkezpenean. Eta bigarren elkarrizketa honetan urgoro ostiagarekin izan gara, beraseazka elkarteko presidentea da, eta ba, berarekin mintzatu gara ba, pixka bat, ba, ziburuko ikastolaren egoera hitzakitzat hartuta, ba, bai konkretuki egoera horretaz, baina baita pixka bat tzelan dagoen Euskarazko eskuntza iparralden, eta azken bolaetako kontuak. Eta irola irratian segitzen dugu, eta gaurko gaurkoan gure bigarren elkarrizketa baur gozostiagarekin egingo dugu, bera zehaskako ze presidentea da, zehaskai parraldeko ikastolen elkartea da, kaixo gabon, naiz eta erratzalde izan. Bai, gaur, <laughs> Eee, bueno, e, ba, gaurkoan nona programara gonbidatu zaitugu, ba, prezizante hitz egiteko gurean noizbait albiste izan den, ba, zibueruko ikastolaren egoeraz. Baina, nahiz da horretaz hitz egin behar dugun erodori eskusa izan den, Ba, tamalgarria excusa, ere, eres, Amarrago. Ba, bai gustatuko litzai gukela Gaiari ekina aurreti pizkat esplikatzea zein den euskarazko hezkuntzaren egoera gaur egun gehienbat iparralden, eh? Ba, zelako ereko duen, zelango trabak hartzen saiskion, pizkat bereisteko ta kontura gaitezen ezta la igual eh, autonomia erkidu han bisitu bera, negoera bera, inondikinor ere. Bai, ba, gaur eguni ipar Euskal Herrian eh... De ereduan irakazten duten bakarrak ikastolak diraz, eskola publikoan ez dago de eredurik eta mm -hmm. eskola privatuetan errez, ikastolak diraz, genfinean, ba, Euskararen transmisioa segurtatzen duten eskola bakarrak, de ereduan egiten duten bakarrak. Ez. Mm -hmm. Eta Maliruzki ba, naiz eta Saskagia brageita bost urte bete dituen, ba, frantziar leediak eztu ez onarpen berezirik egiten hemorbiltza ereduaren inguruan mm -hmm. eta ordan baurtero sortzen zaizkigu, ba, arazo berriak ez. E, Balakigu murbiltza eredak ez due ezagupenik baina Euskak ez zuinako ofizialtasunenik ipar Euskal Herrian, beraz mm horri -hmm. e, den alotuta ba, beti jaze izan zen endaiako ikastola eta beskuitzeko ikastola prezentak kontra agertu zitegula. Uhum. Eta horten, agertu ba, ba zegu, ziburuko hau zapeza, hau e, bori, beste gara bateko politikari bat, e, e, belaunaldi, belaunaldi ba, aitatik semera eta semetik lengusura uhum. boterea pasatu zibilidira elkarri, eta baudugu ba, ba, familiako azkena, dinastiako azkena, eta badirudi ba, botereari eusten zaiola Modo guzietan, eta ja azken urteak ditunez, ja largoi urte urbil, uh -huh. ba, ba, buka baki duela bukatzea ba, azken kolpe bat emanez. Azken uh -huh. kolpe hori ba ziburuko ikastolari eman dio, eta badirudi zibula inolako atera biderik eh, eman nahi. Bai, ze, eh, bueno, hori alde batetik ez, baina, kau, komentatu iruzun oztopo honek danak, antzematen dan, ez, ba, instituzioen aldetik, edo, ba, euren eskuetan daukaten, ez, es, individuo batzen gantik dator, baina, be, bai, igual, beste batetik edo, erritarren ikuspuntutik edo, zelango lango, edo ikusten da ikastolek egiten duten, ba, Euskal Duntzelan hori, eta ara ba, egunia gizarteak onartu du, e, aurrak euskaldun izateko ikastolan ezarri ez, behar direla. Mm -hmm. Eskola publikoetan hasi dira ba euskaraz e, ordu batzu ematen, baina ohartzen dira fite, ba, ba eztela nahikoa, ez? e, ordu batzu ematea eta gero Ba, kanpoko orduan eta gero eskolati kanpo dena frantzese gizartean nagusi denez mm -hmm. ba, murgiltze eredua geroz eta arrakasta handiagoa du eta urtero geroz eta aur aurgeiago eskolatzen ditugu mm -hmm. baina horretarako ba, ditu, alake izan gabez e, irakasleen aldetik ba, bai zati bat e, frantziako eskunde ministerio gurean hartzen dituela baina beste zati batez eta gero ikastolen ibil molde hau da ba, kantinako laguntzaileak edo irakasleen laguntzaileak eta beste ba oieko soki ikastolen gain daude eta ez dago hor dagoen kontzertazio moduko ezer baitzik eta gudal batzuk parte hartzen dutela baina gutxengo batek eta ondorioz ba, gurasoak azte bururo ba, ibil berrote edo taloak saltzen edo euskal bizkotxak egiten edo ganeerruzteak edo dena delakoak ez e, kasik azte bururo ba, lan atokatzen da ba, ikastolaren zako diru ateratzeko horretu azaparte ere, kuotak eta horrein duger dira, eta, bueno, e, azken finan, ikastola batean aur ez hartea, engai amendu onbiba da, eta eta urte luzetako lana da, eta bortaz ba, kontiente, eta hori hala izanik ere, ba, geroztak ge, jende gehiago egiten du ikastolan egiteko a, e, apostua. baina, horietaz gain, egura ezagunpen eskas horren ondoriozko ezagun, e, arazo ez gain, ba, sortzen dira, ba, noiz benka, ba, arazoiek, ba, azken finan, Lege ezagupen mm. e, ez ezagutzetik datuzenaka. Mm -hmm. Argi dagoena da hemen gizarteak e, bere bertako politikari eta Frantziako politikari baino urrats bat e, gehiago emana dutela, e, gaur egun ja ikastolak era bat onartu daude eta eskatzen da gizartetik, mm -hmm. e, ikastolak babestea lege bat babestuko duena, bai ikastolak eta bai askak baina oraindik. Eh, ba, politikariek eta batez ere Frantzia hiperzentralizatu do Jakobin honetan Mm -hmm. ba, Iparro eskal herria ez dakasik ezer eta orduan ba, ez da io, inolako ezago penike noten mm -hmm. Bai, ze justu komentatu duzu ez Frantzia hiperzentralizatu hori eta bai behintzat hige ba, zeuki genituen albiste horren edo ni behintzat ezagutu nuen ba, Napoleon garaietakoak diren ez, lege batzu babestuta zelan ematen diren eraso hauek ikastolen kontra eta ez dakit, ja pizkat igual gaira gehiago gerturatu zea ziburuko ikastolaren kasuan ere falu lege Ba madarikatu hori ba jarraitze, bueno, horren babespean edo burutu duten eraso berabe. Bai, eh beraz eh 1850ko lege bada fabu lege hori eta azken finean udalei eh eh Kastolak eh debekatzen du, eh? beraz bai matortetan e, hori ba egin izan da modu batez edo bestez edo boron datu zutenekin, boron datu zutenekin, nena ba posibili izan da, baina horien prefetak e, erranduena da, ez dela posibili. Uh -huh. Zibur kasuan, hori baino urrunago, guk e, hau zapetzi, e, lur bat erabintxagatik, e, A bat e, pagatzen diogu uh -huh. baina auzapetsak e, erabaki du ba, lur publikoa hergi guzttea ikastolari uh -huh. eta horregatik ba uzitan ezarri du ziburuko ikastola eta 100 uh -huh. euroko hisuna e, lur publiko horretan ikastolak segituko den egun bakoitz uh -huh. hori gutxi baliitz orain 400 eurora pasatu nahiko luke hisuna uh -huh eta hori gutxi balitz ere ba elektristatea moztu du ez beraz eh bai. eraso bat da atzetik, uh -huh. eta hori da ba azken finean e, larun batean e, milak haienek e, salatu zutena uh -huh. ba ja marragorria pasa duela ez zera e, hasi daiteke xuneekin ona duena ilinez e, gurasoen kontra hori gauza da baina uh -huh. e, ja argindarrakentze aurre ja marragorri bat pasatza da dutzuk Elarun batean herri oso batek esan ziola aski dela Bai, herri oso batek, bai, alde batetik, bai, parraldeko ikastaluen elkarteko danak bai, Ba, es, presente gontzinete, baina algo aldeak ere ikusi egin du ez Ta, noski, bai, herri, bera izan da kultura bera konpartituta, ez Ba, egontzen be bai, es, ego jente asko Ba, erakusten euskera be, euskera, euskera, euskeraan estea be Ba, danon eskubida dela, ez da? Bai, e, pena da justu olako krisi eretan denak batu berrizotea, baina horre bai, bai. sustengoa e, ikara garri izan zen ba, ba, Euskal Herriu esotik ez. Uh -huh. Eta nahiz eta uzapetak esan e, espainolak zirela e, ala, alako badirazpenak egin ditu, gu uh hobada -huh. keu garribat garela ez gara dugula gure hizkuntza eta erasoitzen gaituztenan badenak bat egiten badakigula. Eh. Uh -huh. Orain lortu berduguna da e, defensa egoera horretatik baina urratsak aintzinera eramatea bait, uh -huh. eta nola ezbait auzapez eta bere ingurukoek ba, jarrera alda desaten Mm -hmm. Eta atera bide ezberdinak Hugu proposatu ditugunakain beste edo, edo beste onartu ditzaten Bai, eta ba, Prezizuante Nik nuen pentsataneukan askerengo galdera, hori etorkizuna begirazi joan, ea, ba hori ez, ba, planteatu diren ba, aukeraetatik edo non baitetik jotzerik izango dan, dana geratzen ote den hausapes ba, honen eskuetan, ze egingo du ziburuko ikastolak? Ba, momentuz gauden tokian gelditu ez, e, nahizta unero, unero, unero koizunea izan ba, gurasoek argi dute, beste alternatibarik izan aurre segituko dutela, e, epaileak grabatzen badu 1.400 eurorara pasatzea, ba ikusiko dugu, zorria beste beste gradu bat hartuko du, egoera krisian gehiago larrituko da eta VSP dugo horretaraino ez iristea, a, azken asken finian auzapezaren erokeri hori geldi geldiarazi beharko da, ez? Uh -huh. beraz guk laru matean ja gun bitaien genion berriz biltzeko, guk ehainbat eh, proposamena zerditugun mai ganean, Eta gehiago bere e, egiteko presgaude eta elkarrekin e, atera bideak topatzeko. Eta ikusiko dugu. E, gure esperantza da, ba, ba 6.000 ariende ikusiz ziguru bezalako herri batean. Mm -hmm. e, ba, 5.000 eta piko biztaldi dituen herri e, batean 6.000 ariende ikustea, ba, azken zinean biztaldi, mm -hmm. ba, baino gehiago, ziren, mani bestaldira, etorri ziren, ziren zirenak, eta dute horrek ere, ba, askori begiak iriki arazi diela gaia, larria dela, eta azken zinean... E, E, Euskararen, erasoak, Euskararen kontrako erasoak ez gaudela onarteko prest. Uh -huh. Bueno, ba, aurr eskerrik asko gurean izateagatik, ez tagit ba, agurtu aurrerik zer gehi nahi dozun? Ez, ba, eskerrak eman zui ere eta etorri ziren guzioi ere ba, eskerrik handienak eta adi egoteko, bora ba, ba, indik ere Euskarak lan asko eta borrok asko iz, baititu maleruzki gure aurrean. Bai ba, Ubesori txarrez ba bitartean hemen ba, gure euskotarara heltzen diren albisteana ba, transmititzeko prest gara eta espero gutamales ba gutxi arte izatea. Bai, vale. millesker. Ba Mil onagur. <hazurra> emeko ondazazpi.gosta entzutzen ari zarete, irola irratian, eta hau da garrasika, kontrainformazio irratxa joa. Eta gaurkoz badiru dibaietz, agenda puntuetara gara izi ritxigarela, eta, eee. baina, bueno, e, beti bezala zeu gertatzen da, ez kriston agenda luzea daukagula gaur, eta, bueno, hazeko gara martxan orduan. Eta, hazteko, Euskalduen lelopean, nurepele nazi eta biloen amaituko da korrika emere garrena. Eta ekak Bilbon egineko orkespena, dierazi si zuenen, zuen pasanaztean, ba, ortengo korrikak Euskararen alduntzea, bultzatzea duela helburu. Euskal Herria Euskalduntzeko Norberaren eta Taldearen almenean sinetzi eta erabil dezagun almen hori Bide horretatik almenen metaketaren beharra ere azpimarratu barratu zuten. Hausolanean eta elkarlanean soiliek iritsi baitaiteke Euskal Herri Euskaldun batera. Hori guztia ezin hobeto bilduz, Euska aldun lema izango da aurten lekukoaren barruan, Euskal Herrian barrena ibiliko dena. 2015ko -20, martxoaren 19 ekingo dio Korrika Kurepelen. Eta Euskal Herria ziarkatziari eta 11 egunes gelditu ere egin gabe 2000 kilometro baino gehiago egingo ditu eta kilometro horietan Euskal Herriko herri eta auzo guztietan eskusesku ibiliko da lekukoa eta martxoaren hogeita an iritziko da Bilbora 19 korrikari amaiera emateko. homenaldi egingo diotu Durangoko kasokari, e, bi urtetan baino egiten duten gisa eta bueno ba kasu honetan Euskal Kultura eragileen topagune eta Auzolanaren Oslanean lortutako lorpen handien adibidea delako, baina ez hori soilik binmilaeta bostean beteko ditu berrogeitamar urte durangoko azokak eta korrikakak urte besi hau baldditu nahi izan du omenaldia egiteko. Bueno, eta aste honetan... Ba, komentatu Errekaldeko etxarri gaztetxean aste kulturala ospatuko dutela gaurra hasi dute ba, baia tailer batekin eta tirago matxapelketa batekin, baina biharko gunerako arrattzaldeko bostetan lore zaintzaierra penttz bueno, pentzeta daukate eta burutuko dute eta arratzaldeko seiit erdietan lontzeari buruzko hitzaldia egingo du Errekaldeko ikaslea bertzaleakek bertan etxarri gaztetxean. Aste azkena amabian, Arratzaldeko bostetan liburu truke bo, asoka bat edo egingo dute. Eta arratsaldeko zeiretan txiki gunea izango da ba, bertara gerturatu daitezen ba herrekaldeko familiak eta herrekalde bueno, iralakoak imaginatzen dut begon bidatuta egongo direla. Jakin dezazuen ba, or, ba izar beltzen justo bestaldean dagoela, ez, bien bestaldean, trenbidearen bestaldean, da horreko territorio komantxe horretan eratzen dala etxarri gaztetxea. Ostegunean, amairuan, e, arratzaldeko bostetan berriro ere liburu trukea bat egingo dute, eta arratzaldeko saspidetan poesia taier bat. E, ostidalean, amalauean, e, arratzaldeko bostetan argazki erakusketa egingo dute, eta saspiter dietan zirkugala. E, larun batean ordea, guerdiko amabietan perkusio eta aierra, arratzaldeko bostetan zapatuan be slackline eta oreka soka montatuko dute, eta arratzaldeko sortzietan kontzertuak izango dira, zutan eta aker, akerjen be sound systemaren esku. Eta por zerto, jakina ibaldin bauzue, kalea doktor dia zenparantza da amaikagarren zenbakia, baina hori, justo isarbetzen, bestaldean, trenbidearen bestaldean. Eta donostiara asalto orain, ekonomia solidarioaz eta feministas jardunaldiak aldiak bai daudan tolatuta, e, datoran azte buruan, eta ekonomia alternatibo eta solidarioa, jomuga duten elkarteak eta norbanakoak elkartuko dira, asaloren amalauan, hau da ostiralean donostian, eta diskurtso feministas primarratu, ekonomiaren erdigunean bizitza jartzea posible den ausnartuko dute. Hurrengo egunean 15 Ekonomia Solidarioaren bigarren azok dingo dute iriburu berean Donostian alegia eta Ekonomia Solidarioa lantzenari diren elkarteentzako eta bestelako gizarte taldeentzako galdera asko prestatu ditu urreaz e, Euskadi jardunaldien antolatzaileak, e, Redes de Economía Solidarias e, taldeak. Ekonomia Solidarioaren erakundeak eta erakunde sozialak bizitza herdigunean jardei daitezkeen esparruak aldira bizi baldin txadu inak errasten aldituzte harreman horizontalagoak bidezkoagoak eta irekiagoak sortzen aldira roleta estereotipoak apurtzen aria aldira Oiek dira, bakotatzen dituzten galdera ez. Goizaren lehen zatian bizitza erdigunean jartzea zer litzatekeen azalduko duurrea az Euskadiko eko solveM ekonomia solidario eta ekonomia feminista taldeak. bigarren zatian esparru sozioekonomiko alternatiuen eraikuntza esperientziak azalduko dituzte, merkatu soziala, ziare bankuetikoa, arrasateko azokako gureztatu egitasmoa handeren aia eta baser rizarea eta Azaroren 15 esan dugun bezala, alun batean, Ekonomia Solidarioaren bigarren azoka izango da Donostiako Easo kalean eta Enparantzan, errogei erakunde ingururen produktu eta zerbitzu salmenta eta informazio oguneak egongo dira eta esparru askotako erakundeak bilduko dira: finantzaetikoak, tokiko nekasaritza ekologikoa, garraio jasangarria, bidezko merkataritza, energia berriztagarriak, eraikuntza, eungintza, mezularitza, hostalaritza, birziklapena, moneta soziala, gizarte eskuhartzea eta bar luze bat egunean zehar zerbitzuen aurkezpenak, itzaldiak tailerrak erakusketak, aurrentzako ekintzak eta ekintza kulturalak egingo dira Eta orain universitatea joango gara izan ere leioako zuzenbideko ikasle asanbladak E, hilabete ontarako ba, lehenengo ikasle jardun, zuzenbideko lehengo ikasle jardun aldiak antolatu baitituzte. Azaroaren seian, naziziran, e, nazismoa Ukranian eta Donbaseko R.I. resistentziaren inguruko batekin, baina biharko adibidez, azaroaren amaikan arratzal, e, epa, barkatu, eguerdiko ordu batetan 2.6 gelan abortoa ikuspegi feminist, feministatik eta juridiko tik landuko dute, basauriko emakume taldeko kide baten eta kedeikide mm, ba, baten eskutik, eta, bueno, azarroaren hogeian frakinaren arriskuak euskal herrian landuko dituzte, eta haude bekatzearen aldeko, ekimen legegilea ere izango dute izpide, ba, frakin ezta aldeko baten eskutik, eta azarroaren hogeita zeian, zergatik okupatu, Eta ba, gai hori jalan dukoutu okupazio, etxe bizitza okupazioaren gaia, eta horretarako ba, bilboko okupazio bulegoko kide bat izango dute. Hauek danak, esan bezala eguerdiko ba, ordu batetan izango dira, lehioako no. zuzenbideoko fakultatean, eta bueno, gela esberdinetan geilenak bat.bi gela, baina bueno... Imaginatzen dut, tx, ez dela sorte asko beharri zango jakiteko zein den gela hori zuzenbideko fakultatera helduta, galdetu beharri zan eskero. <laughs> eta salto, salto gabiltzanez, orain aretxabaletara goaz, eta bertako gazteek gazte, ekintzazetako azaro asa, iraultzailea iragarri dute. Eta, bueno, haretxabaletako ba, gazte ekimenak adierazi du etorkizun beltzaren aurrean, desadostasuna adierazi eta alternatibak eraikitzeko ordua dela. Horretarako, ekintzazetako iabetea prestatu dute, azaro iraultzaia aditu dutena. Azaroko lauazte burutako gitaragoa prest dute dagoeneko, lehenengo iruetan, tailerrak itzaldiak eta ikusentzuineko emanaldiak izango dira nagusi, herri boterea, herri mugimendua, elikadura burujabetza, betza, eta generoa, izango dira, mai gaineratutako e, gaiak besteak beste. Azkenik, azarori amaiera emateko, azken asteburuan buruan azaroren nogitabederatzean, e, zehatzmehatz, gaztegun ospatuko dute, txabaletan, jaia eta borroka ustartuz. Gogorchu daude Gazteak ekintzekin hasteko eta badakite burujabetza oinarri izanda elkarlanean egingu dutela aurrera beraz prozesuan partaide izatera aditu dituzte herriko gazte guztiak Eta aurreko gunean kurdistan izan genuen elkarrizketa gai, hemen programa honetan, eta ba, komentatu bakomentatu, kurdistan gobrigadetan egontzirenak, ba, asaroan barrena ba, itzaldi batzuk emango dituztela. Eta, ba, bueno, e, a, itzaldi haueko daingos lotuta dauzkaten itzaldeak, izango dira asaroaren amalauean Ibarran, gipuzkoan ez, gaztetxean, e, asaroaren amasortzian donostiko udal liburu E, San Jerónimo Kalean konkretamente imagiatze utzu du burutegi bat baina gehiago izango dutela azaroaren hogeian an gaztetxean Gastetxean eta azaroaren 21ean Oreretan Mikel Asulo elkartean. E, honek dira oraingos lotuta daukatenak, baina presta dira ba beste dosaintokitara deitu eskero ba, bertaratzeko eta ba, bertan ba itzaldi honeuetan Kurdistango brigada nikusitakoa eta ikasitakoaz gain gaur egungo Kurdistango egoera hitz eingo dute, batez ere Rojaban eta Kobanen bizidire egoeraz, eta estatu islamiarrak brutu dituen sarraskietaz eta onen atzean dauden interesei buruz itzegin godute. Hau da, aurreko azteko programa galdu bazen uten, eta interneten ordez baina baldin baduzu bertatik bertara entzun ba, ipatutako data boi. gertueneko abentzatu, azaroak deno geian, plentziako gaztetxean. Eta bestela eskargatuko beldurri gabe joanen denazteko irratsaioa, joa, batzutan astuntxu samarra gara, baina bueno, okeratu dezakezue bakarrik elkarsketaren zatia entzutea. Eta beste leku lekubatera, kasunetan txantrearagoaz, bertako gazten mugimenduak, baratxan proiektuak jarri baitu martxan. Eta autogestia oinarri eta elikaduraren burujabetza helburu baratzan proiektua jarri du Martxan Txandrerako Gazte Mugimenduak esan dugun bezala lurra landu eta animaliak jarriko dituzte eta prestaketa lanak egiten ari dira. Untzetegia eginda dago da eta oiategia ere amaitze ar dira eta bueno, proiektu aurrera eramateko inguruko gazteei bertan parte hartzera dei egin diete. Bai, eta komentatu baita ere, erandion, ba, seksuaskapenaren nazioarteko egunerako musikal bat egiteko proiektua biatu dutela. Eta askatasunez bizi nahi dut dinamikaren baitan, Rocky Horror Picture pelikulan oinarritu musikal bat egin nahi dute ekainaren hogeita sortzirako. Eta ba, interesatuak dauden guztientzako ba, oa rauk alderatu dute, hauek ba, animatzeko, eta... Ba, proiektuan parte hartzera deitzeko. Elandueko artista batzuk elkartu gara proiektu berri bat aurrera eramateko asmotan, gure herrian anistasun ta askatasun seksuala lantzeko. Ideia, roki horror picture show pelikulan oinarritutako musikal bat prestatzea da, ekainako geita sortzirako. Gure artean nahi ditugun edukies betes eta horretarako den laguntza guztia beharko dugu. Etorri dinamika berri honetara eta anima animazaitez heteronorma suntzitzera. Edo laguntza mota ongi etorria izango da. motivazioa besterik ez da behar eta zure artisteoaz, Haukera paregabea izango duzu. Parte hartzekongo bidapenal usatzen dizuegu, ostegun honetan, azaroaren amairuan, gautxorin, erandiokon merkatu zarraen aurrean, arratzaldeko saspi terdietan horrasiko gara, denon artean proiektua lanzen. Komentatu berra dago Norbytek pelikula sagutzen espadu Rocky Horror Picture Show pelikula sagutzen espadu ikuste sala ta animatuko dela Bai, nik ez dute sagutzen baina ez dut animatuko naiz Bai ikusi zu berge merezi du <laughs> Vale, eta bueno, ni buru gogor Iruñara itzuliko naiz, naiz eta bueno E, aldiztea iruñari buruz emango dugu, baina hau e, Euskal Herri oso emango e, da. Baina ikasla bertzaileak eta ernaik independentzia eguna ospatuko dute abenduaren zeian iruñen. Eta bai bat, kontxertuak eta manifestazio bat izango dira, eguneko ekin benei pagarriena, baskaria ere izango delarik. Eta bueno, badak iso abenduaren zeian, e, ba, gazte antolakunde hauek, egun osoko egitarao antolat, ontolatzenaz ari dira, hori e, ba, bago, izan, Estatu Espainiolak zapalduak dituen herrien gaztean tolakunte iraltzaiak e, bilduko ditu maien inguru baten, eta ondoren e, ondoren eta galtzen abai, ah, e, ba, bai, galdu naiz, hainbeste paperen artean eta denboren artean, baina, bueno, badakizue e, askenean e, konstituzioaren eguna dela, eta, bueno, bai, Ba, Euskal Herri osoa normalean ikastetxeetan egiten direla alternativak eta jaialdi diremater antolatuko dela, ba bueno, badakizu euskaraz honetan Iruñaen ikasle bertzaleak eta Ernaik antolatu da independentziaguna, haindoren xeian. Bueno, garra xika intzul edo esagutzen dozu e kantao badakizu eseresan nahi duen, gu kanta honekin beti azten gara geure buruak despeditzen. Hori da. Bai, eldu saigu etsera joatekordua badela garaia bait ere. Bai, nik nire hartasi sentxoreak es Luisatu ditut eta pixka bate men rolla moztut, bailaia bai, da debora gainera dantorkigula. Bagen eukan gauza gehia baina badakizu eh, betiko atari, bueno, contrainformativo eta nere arkituko dituzue agenda.punktu hauek eta gisteak bueno, eta gu ereia atzutan e, ba, bidea etzerarako bidea norbaiteke eh markatu bar digu bestela hemen geratuko gina deke gabe izketan eta ez da kasua bez. Eta ez da, ez da kontua bez. Eh ala ere ba noski nola ez, es va ba, comentatu urrengo batean be elka, bueno, elkarrentzuko, es, baina, ez, Gu pentsatzen duteko izango du zuela, gu datorren astean aste gabeko 9etan hemen izango garelako berriro gure betiko esquema honekin, hitz egiteko gogoekin eta Eta, bueno, eta behintzat guk uraldetik disfrutatzeko gogoz. Aria, eta, bueno, ezaztu errepik apena, bihargoizeko amarretatik amaik ditara bitartean, beste azkenaz dengoizeko saspiretan, eta beste la deskargatu irubobikoitz.sindominio.net barra irola gugunean. Hori da, eta urrengo aster artea, la ere, segientzuten irola irratia emdosaspi.gostean. Aste derrapasa, eta gabon. Eta hori, gabon. Ignor gochen maitatotak oilurretan La tremortela sartu atera mi servez ahora con el acogua tezkalten ikesti Egiten da